Hmm? Allah berfirman: "Llah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alim duriyatul ashabi adzma'in, al-hisayin al-ijal dan rasulin, wa al-auliyah walulama wa sughba wa salihin, wa ilah arwah iba'ina wa omha'ina mu'allimin walimashayina, wal-arwah ahli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 عندل يرير الموت عليكم ولا الذين امي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على اشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أريدنا من ظلمة الظل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 ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أله وصحابي أجمعين. أما بعد معشر المسلمين ورحمة الله اتقوا الله حق رقابه ولا تموتوا من علا وانتم مسلمون. كلا يا نعمة الله. kita syukur panjang umum sehat serta boleh mengaji lagi Yang mudah-mudahan dengan belajar ni Kita tidak kurang ajar Mudah-mudahan dengan taufik dan hidayah daripada Allah Setelah itu, mari sama-sama kita niatkan dengan niat yang baik Sehari aku belajar Kerana mencari rida Allah namun bila nanti bila dapat ilmu kita boleh beramal dengan amal-amal yang taat Allah taala rida. Kalau Allah taala rida maka mendapat penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan dapat kelepasan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Setelah daripada berniat dengan niat yang baik mari sama-sama kita mengaji dengan kita Minhajul Abidin Muka surat 9 Baris yang ke-10 Daripada bawah Bismillahirrahmanirrahim maka apabila selesai ia daripada akobah ini yaitu akobah tulhambi wa syukri kita berjaya menempuh akobah puji dan akobah syukur dan turunlah ia padanya maka tiba-tiba Ya itu yang dimaksudnya Dan yang dikehendaknya Antara dua tangannya Orang-orang yang sudah sampai Berjaya dengan Akobah puji dan akobah syukur Maka mereka itu sampai kepada Maksud untuk beribadah kepada Allah Taala. Maka tiada berjalan Ia melainkan sedikit Dapat menjalankan ibadah tapi sikit saja tak banyak ya? hingga jatuhlah ia di dalam tempat turun perhentian ya? orang yang sudah sampai kepada akhobah syukur akhobah huji maka orang itu dapat melakukan ibadah tapi tak banyak, sikit saja maka sampai kepada tempat perhentian ya. maknanya sampai lah ia kepada maksud beribadah kepada Allah ke itu. kurnia dan padang rindu orang-orang yang sudah boleh memuji dan juga bersyukur kepada Allah orang itu akan sampai kepada hati yang rindu kepada Allah dan tanah lapang mahabbah sampai kepada tempat mahabbah, iaitu kecintaannya kepada Allah rindu punya rindu cinta kepada Allah ni orang yang sudah tak berjaya menempuh akubah syukur dan akubah puji kalau tak boleh bersyukur dengan Allah tak boleh memuji kepada Allah maka sebab itu tak sampai kepada rindukan Allah tak sampai kepada mahabbah kepada Allah Rindu yang lain ada Cinta kepada yang lain ada Nak cinta kepada Allah tak dapat Nak rindu kepada Allah tak dapat Kalau dah tak cinta kepada Allah Tak rindu kepada Allah Maka tidak bolehlah mendekati Allah Orang-orang yang boleh mendampingkan diri kepada Allah Ialah orang yang rindukan Allah Orang yang cintakan Allah dan kepada kemudian maka jatuh di dalam kebun ridwan orang itu hatinya sentiasa dalam keadaan ridwan ridwan ini mencari rida Allah apa juga ya dia berjalan mencari rida Allah dia duduk mencari rida Allah dia beribadah Semuanya untuk mencari Widah Allah. Harta dia, ilmu dia Kesehatannya Untuk mencari Widah Allah Orang-orang yang sudah syukur Orang-orang yang sudah Boleh memuji kepada Allah ya. Macam kita ni Tak sampai sebab Tak ada Erti kata syukur Namun memang Haji syukur ya. Tapi tak, tak syukur banyak nih Allah banyak pemberian Allah tidak dibelanjakan pada jalan Allah. Atas jalan hawa nafsu suka suka, surono surono, megah megah, bangga bangga, cajer. Atas jalan dunia, atas jalan makhluk, atas jalan setan. Ya. Walailah tu bilah. Dalam bahasa ten bahasa teni kebun kebun, ya, berjinak jinak. Jadi orang yang syukur, orang yang boleh memuji kepada Allah itu, dia sampai kepada mertabat berjinak-jinak dengan Allah. Macam kita buat ni, nama berjinak-jinak dengan Allah. Orang yang tak boleh datang tu, kadang dah datang, dia balik juga. Itu bukan orang jinak, orang liar. Ha? Liar. Ha, macam Kenapa? Liar. Tak ada sifat memuji dan bersyukur kepada Allah sebab itu ya, ya tak ada erti kata jina hingga kepada hamparan ambisat, iaitu kesukaan orang-orang yang jina itu akan sampai kepada mertabat kesukaan ha, maknanya dia beribadah kepada Allah berbakti kepada Allah berkhidmat kepada Allah hati suka, hati seronok ha, macam, ha, macam kita mengaji ni, seronok ha, itu nama imbisat ya. kalau mengaji tu tak seronok ya. surah bagi mesti tak seronok semayang jamaah tak seronok, beribadah tak seronok maka orang itu tak ada sifat syukur dan tidak ada sifat memuji kepada Allah ha. dapatkan dua sifat ni Supaya apabila kita beribadah Kita rasa suka Rasa seronok, rasa lagar Maka orang ini bila dapat ibadah Baru dia gembira Bila dapat ibadah baru rasa bahagia Orang-orang lain dapat duit Dia bahagia Dapat sembahyang dia tak bahagia Dapat ilmu dia tak bahagia Dapat amal soleh tak bahagia Sebab bukan bersyukur Bukan memuji Allah nah, Tengok diri masing-masing kalau rasa kita dapat mengaji bahagia. Kita dapat sedekah bahagia. Kita dapat sembahyang berjamaah, bahagia. Kita dapat sembahyang sunat banyak bahagia. Uh, itulah sifat uh, apa ni sifat memuji dan syukur telah ada dalam diri kita. Kalau sukakan duit, sukakan kekayaan, sukakan kesenangan dan kemewahan, itu bukan ahli syukur bukan ahli budi. Dan orang mendampingkan diri. Maka orang-orang yang sudah suka kepada Allah taala, dia sentiasa mendampingkan diri. Mudanya, tuanya, sehatnya, sakitnya, siangnya, malamnya mendampingkan diri penuh dengan pengisian so'at, penuh dengan pengisian ibadah macam kita ni siang pun lara, malam pun lara muda pun sia-sia tua pun sia-sia kenapa? tidak ada ciri-ciri menampingkan diri dengan Allah Ta'ala itu yang besok kita kerugian kita menyesal, kita luka kita, kita ketakutan ya? kerana tidak ada arti kata Mendampingkan diri Kenapa tak boleh mendampingkan diri kepada Allah Ta'ala Tak ada sifat puji Dan sifat sukur Tapi yang kita kata penting Dua sifat ni ya? Sebab itu kita lihat Walaupun sudah panjang umur Sebenarnya kita ni bukan panjang umur Pendek, oh? Pendek umur Makin hilang satu tahun umur kita Bukan makin panjang Makin bendi Makin dekat masuk kubur Makin dekat mati Kita kata Alhamdulillah panjang umur Bukan panjang umur Pendek umur Makin pendek umur tu Dalam pendek umur Pendek juga taat, Pendek juga ibadah Pendek juga amal soleh Tak ada panjang ibadah Tak ada panjang amal soleh Kenapa? Tak ada dua sifat ni Sifat puji dan sifat suku maka sebab itu banyak masa-masa yang tidak ada kondisian dalam bahasa orang putih kata blank, kosong kosong, muda-muda kosong, siang-siang kosong, malam-malam kosong sudahlah blank, setengah orang diconteng-conteng dengan dosa dan maksiat, dengan kejahatan, dengan kemungkaran, dengan kekafiran. Siang diconting-conting dengan dosa malam diconting-conting dengan dosa maksiat. Tengok orang telanjang, tengok orang bogil, tengok orang nyanyi, tengok orang music, tengok bintang belom, ya? dan lain-lain lagi. -lain. Ya? Ha, tunggulah besok. Ha, yang yang diterangkan oleh Allah Astaghfirullahaladzim akan diperlihatkan amal-amal mereka terutamanya yang menconteng-conteng dengan dosa dan maksiat ini berpunca daripada tidak ada sifat syukur dan tidak ada sifat kuji nah, sepatut macam kita ni ya, bertambah umur bertambah kuat ibadah bertambah umur bertambah rajin, beramal dengan amal yang solek nah, sehingga mana ya, selepas daripada hari raya ni kuat semaya. Kuat baca Quran Kuat bangun malam Kuat membuat pengisian Maghrib, maghrib sampai Ishak Ada pengisian yang tertentu nah, Selepas daripada Ishak sampai Masa tidur Ada pengisian yang tertentu Tidur-tidur-tidur-tidur Bangun malam Ada pengisian yang tertentu nah, Nanti pagi nah, Lepas semayang satu subuh Sampai berlincir matahari Ada pengisian yang tertentu Daripada zuhur sampai asar, ada pengisian yang tertentu. Daripada asar sampai maghrib, ada pengisian yang tertentu. Sebab itu kita kata dalam semayang kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Tak ada yang tidak ada pengisian dengan Allah. Melainkan semua, lillahi rabbil alamin. Hidup, mati, bagi Allah. ini orang-orang yang ada sifat syukur dan ada sifat memuji kepada Allah. Walia billah. Ada sembahyang sunnah lagi. Malam-malam sebelum tidur macam bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita tarawih dulu, kita tadarus Quran, kita rajin ke surau, rajin ke masjid. Macam mana? Ada berterusan, ada istiqomah yang sunat bitir ada buah lagi Anggap tangan Yang ada buah lagi senayang sunat bitir Ini menerangkan Bukan makin kuat Makin lemah Makin lemah Makin lemah Makin lemah, makin lemah. Ya? Bila tidak menambah kekuatan Semakin lemah Itu menerangkan bahawa ibadah puasa yang kita buat Tidak diterima oleh Allah Ta'ala Kerana tidak dapat sifat takut. Allah Taala suruh kita berpuasa la'allakum tattaqun. Ha, makin puasa makin takut, makin puasa makin takut, makin puasa makin takut Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tempat munajat mendampingkan diri bermunajat kepada Allah Taala, ya? Beribadah kepada Allah dan tercapai maknanya berjaya persalinan dan karamah jadi orang-orang yang ada sifat syukur ada sifat memuji Allah maka orang itu akan sampai kepada persalinan itu pakaian karamah pakaian kemuliaan mulalah dia membuang pakaian-pakaian kehinaan membuang pakaian-pakaian kerendahan ha, maka yang dipakainya ialah kemuliaan artinya yang mulia-mulia saja dulu hina pun ada mulia pun ada, tetapi apabila sudah bersifat syukur dan bersifat dengan memuji, maka dia buang yang hina, ambil yang mulia Maka makanya itu bersedap-sedap ia di dalam nikmat, di dalam kewakuannya orang yang ada sifat syukur ni dan juga memuji kepada Allah dia mendapat nikmat. Sedaplah, seronoklah, lazatlah, ya. Beribadah kepada Allah tu sedap, seronok, lazat. Ha, jadi kalau nak sedap sembahyang, nak sedap baca Quran, nak sedap bersedekah, naklah ada sifat syukur, ada sifat memuji. Ha, kalau tidak nanti Duduk surau pun tak boleh lama. Mengaji pun tak boleh panjang sebab tak sedap. Tak sedap. Ah ha, macam begitu. Tak sedap. Macam budak-budak tengok konsert ya? Punya sedap, datang cepat. Balik lamb- lambat. Selagi artis tak balik, dia tak balik. Pasal so, sedap. Kita dah dah nak habis mengaji baru dah baru datang. Eh tu pun lama sikit, gelisah Sangat sungguh panjangnya panjangnya panjangnya nak ka bendek kata dia menyesal aku datang. Usi dia nak usi lima. Ada pula saya yang jauh datang dulu. Orang-orang sini pula belum dah belum datang. Saya pula buka pintu, saya pula uh, susun sejadah, saya pula buang naji pijak. Orang sini mana? Tak guna betul orang tu. Nak mengaji macam mana? Nak belajar macam mana? Nak berguru macam mana? Tak ada langsung peningkatan, tak ada langsung maju. Orang yang dulunya datang pun ramai tak datang. Yang tak datang ni arwah arwahlah. Kalau arwah kita kirim fatihah nanti, ya. Kita doakan dia supaya bahagia di alam barat. Berbalut-balut Di dalam kesukaan baiknya ya. Dalam buat baik itu Dia suka Dulu-dulu sebelum ada sifat syukur Sebelum ada sifat memuji Dia suka orang buat baik kepada dia Tetapi bila sudah ada sifat syukur Sifat memuji Dia pula suka seronok berbuat baik dengan orang Hanyi. Bezanya Kita buat, buat baik dengan orang suka, kerana itu sahabat-sahabat Nabi, dia suka buat baik dengan orang, bukan dia suka orang buat baik kepada dia Jadi, kita dalam hati orang buat baik dengan kita, sukalah kita nak buat baik dengan orang pahit ha, kenapa tu? sebab tak ada sifat sukur, tidak ada sifat menurut di dalam beberapa hari tinggalnya Selama-lama umurnya dengan taubat dalam dunia. Orang-orang nah, yang syukur, orang yang memuji, setiap ketika, setiap saat dia bertobat. Semasa dalam dunia itu dia bertobat, dia berhenti daripada dosa dan maksiat. Kalau tak ada sifat syukur, tak ada sifat memuji, tak boleh taubat, tak boleh berhenti buat dosa. Itu yang hidup ini diconteng-conteng, ya, dengan kejahatan dengan maksiat dengan kemungkaran. Ah wal bila. Dan hati di dalam ukuban, yakni di akhirat. Hidup dalam dunia, hati sudah di akhirat. Ah macam tu. Kita hati hidup di dunia, hati di dunia. Tak ada erti, hati, erti kata hati kita di akhirat. Nah, jadi muslimin dan muslimat dapatkan Dua sifat yang terpuji ini, yaitu memudi dan sukur. Dalam menanti barat hari, barat ini sejuk, menunggu-nunggu hari yang sejuk. Hari yang sejuk itu di mana? Dalam surga surga sejuk, tak payah pakai kon tak payah pakai pipas sejuk yang panas tu dalam neraka sebab semuanya api, tak ada satu tempat yang tak ada api semuanya api, sebab itu tak ada tempat sejuk dalam neraka walaupun dalam dunia ni kita tidak boleh duduk tempat panas, kena ada air kon, kena ada pipas ya. tapi dalam neraka tak ada tempat yang sejuk. Semuanya panas. Tapi ramai orang nak masuk tempat panas tu. Tempat sejuk tak anda. Ini mengaji ni tempat sejuk. Tapi orang tak anda. Tapi surau kanan surau belakang surau tak anda. Tapi mereka semua orang tak. Orang jahil pun tak, orang alim pun tak, orang tua pun tak, orang muda pun tak. Merintah pun tak, rakyat pun tak. Salam mengaji banyak je lah. Tu buat jom heboh. Suruh heboh. Fantasial, tak fiel. Macam mana punya ramai. Padahal itu dosa, itu maksiat, itu kemukaran, itu kejahatan. Menerangkan orang ramai yang masuk meraku. Daripada masuk suruh itu surga. Wala iyad billah Maka satu hari dan saat, maka satu saat hingga jemu ia akan segala makhluk sekaliannya. Orang yang sudah damping kepada Allah taala itu dia menunggu sejuk hari. Orang yang sudah menunggu-nunggu masuk dalam surga yaitu hari yang sangat sejuk. Mereka jemur Untuk bercampur dengan makhluk Mereka mengasingkan diri Macam kita ni Suka Bercampur dengan ma makhluk Haa tu ya Dan meluat ia akan dunia Dia tengok dunia meluat Tengok saripah ini tu meluat Tengok era Pajira meluat, menyampah Nurhalidah kita bukan menyampah itulah peminat ni eh? peminat kita sudah berhenti tengok Nur Halidah? belum? <tuh> menaji sudah, belajar sudah tapi terpacak mata tengok Nur Halidah apa istimewa Nur Halidah? budak perempuan buka orang budak perempuan telolong lulung terlalak-lalak dihalayak ramai dengan pakaiannya yang membuka orang apa istimewa dia? kita yang sembahyang yang mengaji macam ni pula jadi gila Nur Halidah Nur Halidah apa tidak Mahwi apa istimewa Mahwi ha. ha, bayangkan tu setan Malaysia nombor satu Mahwi tu setan Malaysia nombor satu ha, kita suka tengok dia bererti kita pun setan juga dan mengaji pun jadi ustaz syaitan ada setengah orang dah jadi ustaz pun macam syaitan pura-pura bukak kitab pura-pura ceramah agama di surau di masjid, balik menghadap setan. itu ustaz setan. memang sedap dia teramah Islam lah, dosa lah, neraka lah tetapi balik tengok setan. tak guna punya ustaz masa muslimin dan muslimah tuan ada dah buang televisin, belum? Belum? Ah, ha, memang nak masuk neraka lah tu. Ha, bila saya tanya nak masuk surga, nak masuk neraka? Nak masuk surga. Tengok televisin, tak masuk surga. Tengok orang telanjang, orang dogel. Ahli maksiat kita tengok. Nak masuk surga daripada mana? Mengaji satu jam, Tuan-tuan dah mengantuk dah hendak eh, baca dua jam tinggal saya seorang nanti ah ha, tengok Nur Halidah 2 jam tak apa-apa masih lagi ikut janji-janji tengok ya oh, orang tua-tua dah nak mampus tu subhanallah dah nak mampus eh orang tua tu terutama orang perempuan betul tudung donglah dah tua nak mampus tu. Allah. Ah, macam setan. Itu yang dikatakan malam-malam cuma diconteng dengan kejahatan, diconteng dengan maksiat, diconteng dengan kemungkaran. Ha, Nabi dan para sahabat tak macam tu, malam-malam semayang sunnah Malam-malam baca Quran, malam-malam berzikir, malam-malam beribadah. Ha. Ya. Kenapa tu kita tak dapat sifat syukur, tak ada sifat memuji kepada Allah Dan rindu ia kepada mati. Orang yang sudah rindu kepada Allah, dia rindu kepada mati. Bila nak mati? Kita eh, tak usah akan rindu mati. Ingat mati pun tak? Tidak. Ha, mati pun tak ingat. Mati yang tiba-tiba mati. Orang-orang yang sudah rindu kepada Allah, mereka sentiasa ingat mati. Kalau malam-malam macam ni, jangan-jangan tak sampai desa. Besok jangan-jangan tak sampai petang. Saya ingin bagaimana? Kalau umur ni tidak memberi untung kepada saya. Muka matikan hamba mu Sudahlah. Daripada panjang umur pun merugikan saja. Kita sentiasa nak minta panjang umur. Rupanya nak panjang maksiat. Bukan nak panjang tok mat. Kuali-kuali dan sempurnalah rindunya kepada Tuhan malakul a'la Tuhan yang maha tinggi orang yang sudah rindu kepada mati orang tu rindu kepada Allah ya? maka tiba-tiba ia dengan pesuruh Tuhan Rabbul Alamin kepadanya ya? maka orang yang sudah rindu kepada Allah mereka kasih kepada pesuruh Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tubun banyaklah bersalawat kepada nabi sebab sudah mula rindu kepada Allah rindulah kepada pesuruh Allah iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah rindu kepada nabi maka boleh bersalawat kepada nabi. Hari ini berapa selawat kepada nabi? Ada 1000? Ada Ha, kalau tak ada seribu tak rindu lah tak rindukan nabi Allah tak rindukan kepada nabi nabi pun tak rindukan kita ha, saya Alhamdulillah hari ini saya dapat tiga ribu Allahumma sali ala Muhammadin abdika warasulika nabiil ummi wa ala alihi wasabi wasalik saya dapat tiga ribu hari ini ha, yang sudah sudah bukan tiga ribu kerana nak mencari erti kata Rindukan Nabi Mendatangkan atasnya Dengan roh dan raihan nah, ya. Kerinduan kepada Nabi itu Dengan roh dan raihan Maknanya dengan kegembiraan Dengan kesukaan nah, Dan kesukaan Dan riduan daripada Tuhan Kerinduan Allah SWT Datang kepada hamba itu yang ridho tiada marah Allah Taala ridho kepada orang itu oh, Allah Taala tak marah sebab orang itu rindukan Allah rindukan pesuruh Allah tapi nak dapat sifat memuji dan syukur baru boleh rindu Allah boleh apa ni rindu khabir shallallahu alaihi wasallam maka dijumpa akan dia sesuka baik hati rindu punya rindu maka dalam hati suka Allah hatinya baik dengan Allah dan dirinya dan sempurna manis muka orang-orang ha, yang sudah rindukan Allah mukanya manis dia. dan jina macam kita ni tak manis muka macam muka penyamu macam muka berombak. Ha, macam tu kenapa rupa tidak rindu kepada Allah tidak rindu kepada pesuruh Allah subhanahu wa taala itu kalau kita temu ahli-ahli ibadah daripada kalangan para wali Allah tak ada arti kata marah tak ada arti kata benci sebab mukanya manis saja ha, ya, mukanya manis saja ya. dengan berjalan daripada kampung yang panas Waktu berjalan dalam dunia ni, dunia ni kampung yang panah, kampung yang bakal binasa, ya. Ha, itu dan binaan yang suluh. Hidup macam orang susah Buka Duka cita aja. Banyak hutang, ya? Macam mana tak? Macam orang susah aja, hutang banyak ya? Yang memberi fitnah kepada hadirat Ilahiyah. Kampung dunia ini satu kampung yang memberi terkenal kepada Tuhan sebab itu ya, kita tidak begitu damping tidak begitu suka tidak begitu lazat mendampingi Allah sebab ya, kita kena fitrah dalam dunia ini ya. dan tempat kebun surga ha. dia dah nampak surga Orang-orang yang jinak tadi tu Dengan Allah Taala Dia sudah nampak surga Macam kita ni tak nampak Kita nampak dunia saja Sebab dia tak boleh jinak Tak boleh jinak Lihat je Maka melihat bagi dirinya yang amat daim Dia nampak dirinya lemah Tak mampu Tak tahan, tak sabar untuk di-teksa oleh Allah Taala. Lagi fakir Lagi susah Diberi akan beberapa nikmat yang berkekalan. Ya? Besok dalam surga itu kita dapat nikmat surga yang berkekalan. Tak ada arti kata ada kesudahan. Sama ada bidadari dia, sama ada persalinan dia, sama ada jamuan dia, sama ada naik buruknya tak ada kesudahan. Dalam kerajaan yang amat besar. Allah Ta'ala akan beri kita di negeri akhirat besok kerajaan ha. kerajaan mana sekurang-kurangnya kerajaan yang kita pegang ialah dua kali dunia luas dia orang yang masuk surga lah ya. orang yang masuk surga orang yang masuk neraka tak ada dapat kerajaan ya. Dan berjumpa di sana dengan Tuhan Penghulunya Siapa-siapa masuk surga bertemu dengan Allah Bagi mazhab ahli sunnah wal jamaah Eksikotkan Orang yang masuk surga akan dapat Bertemu dengan Allah Di dalam surga Tetapi Muqtazilah kata tak jumpa ha. Eksikot Muqtazilah mereka kata Tak boleh jumpa dengan zat Allah Ta Tapi ahli sunnah wal jamaah Ya. Mereka berpandukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masa hidup dapat bertemu dengan Allah waktu me merah apatah ha. lagi dalam surga. Ya. <coughs> Ini orang yang masuk surga boleh bertemu dengan penghulu yang amat kasih sayang Allah taala sa itu sangat kasih sangat sayang kepada kita. Hanya kita saja tak sayang Allah. Yang murniakan dia, lagi yang mulia, yang amat besar sebutannya. Allah Taala itu sebutannya amat besar. Ya? Mana ia kena sebut banyak banyak lah. La ilaaha illallah. Kena sebut banyak banyak. Daripada beberapa latihnya, kelembutannya dan lemah lembut. Allah Taala itu lemah lembut, tidak ada keras. Walaupun kita berdosa kalau minta ampun diampun. Walaupun kita berdosa kalau bertaubat diterima taubat. Ya? Tak ada macam kita salah aja, ya ada maaf bagi mu. Tapi Allah Taala itu lemah lang, lem lemah lang. Lem lem lem lem lem lem lem. Dan ditarikhkan, digemarkan, ya? Dan menghampirkan dia. Allah Ta'ala itu mengemahkan kepada kita serta menghampirkan dia sebenarnya Allah Ta'ala hampir kepada kita ha, Allah Ta'ala itu terlalu dekat maka sebab itu tak nampak terlalu dekat tak umpama mata dengan bulu kening terlalu dekat mata tak pernah nampak bulu ke bulu kening nak tengok kending, pergi cermin baru nampak kening jadi Allah itu terlalu dekat sehingga kita tak boleh nampak Allah Allah nampak kita Allah nampak kita ya. dan memberi bagai-bagai an'am Allah Ta'ala bagi kepada kita macam-macam mi'mat ha. telefon tu pun, satu rumah pakai telefon tu tak ada seorang anak kita yang tak ada telefon Budak baru boleh jalan pun Pegang telefon ha, Punya banyak nekmat Subhanallah <guluh> Bimi telefon Suami telefon Anak pun telefon Cucu pun ada telefon Itu seorang ada dua tiga pula tu ha, Nokia Tangan kanan Samsung Tangan kiri Samsung lain pula ya. Punya banyak nikmat Allah telah datang kepada kita. Itu pun tak boleh syuk, tak boleh syukur juga. Tak boleh memuji kepada Allah. Nak senang macam mana lagi? Nak kaya macam mana lagi? Nak mewah macam mana lagi? Dan akram, kemuliaan-kemuliaan. Allah Taala memberikan kemuliaan. Tapi kemuliaan ni bukan semua orang Allah bagi. Orang yang takut kepada Allah. Inna akromakum indamlahi atqoqum. Sesungguhnya orang-orang yang dapat kemuliaan itu ialah orang yang banyak takutnya kepada Allah. Barang yang tiada dapat meliputi dengan dia oleh orang yang memberikan daripada segala orang yang hendak memberikan dia. Tak boleh nak ceritalah punya banyak nikmat Allah itu yang diberikan kepada kita tak boleh nak cerita. Pakai takudunik, masyallah lah tuh suha. Jika kalau kamu nak hitung, memang Allah tidak terkira. Tapi kita tak sampai juga kepada syukur, tak sampai juga kepada menghujung. Sebab kita tak sampai kepada etikot Ali Sunah Wal Jamaah. Ha? Kalau kita etikot Ali Sunah Wal Jamaah, apa yang ada ni Allah mengadakan. Apa yang tak ada Allah yang mesti adakan. Ha, kita banyak merik. Ektikot kita ni macam Ahli Muktajilah ha. Muktajilah ni ya, Usaha ihtiar memberi bekat. Muktajilah Banyak orang kata Kerja banyak dapat? Banyak Kerja sikit dapat sikit Tak kerja tak ada? Tak dapat Ini Muktajilah ya. Bagi Ahli wal Jamaah Kerja pun dapat Tak kerja pun dapat Sebab yang mengadakan dan yang membiadakan hanya Allah. Ah ha, macam betul. Kita rata-rata kebanyakannya muktadilah, iaitu pegangan yang tergelincir. Ya. Allah taala itu dengan usaha dengan ikhtiar yang kita buat. Ya, Kalau tak ada usaha, mana nak dapat? Begitu juga yang bangsa mudarat. Kita letakkan kepada sebab-sebab. Bukan mudarat itu datang daripada Allah. Banyak orang pegang. Makan daging, darah tinggi naik. Makan daging kambing, darah tinggi naik. Sebenarnya darah tinggi naik, makan kambing pun naik. Tak makan kambing pun naik. Sebab yang menaikkan itu bukan daging. Oh? Allah. Tapi kita sudah macam muqtadilah. Makan daging kambing, naik darah tinggi. Kambing pun tak ada kena darah tinggi ada pernah jumpa ada pernah dengar kambing kena darah tinggi ada doktor pun tak pernah jumpa ha, kambing tu kena darah tinggi tak ada kita pula pegang makan daging kambing darah tinggi nak naik itulah muat tadilah macam-macam ha. lah sekarang ni ya. penyakit lebih banyak daripada ubat Ha, ha, dulu ubat tak ada penyakit tak ada, doktor kurang penyakit pun kurang ha, sebab pada masa itu akidah mereka itu wal ah. yang boleh memberi mudarat, yang boleh memberi manfaat hanya Allah selain daripada Allah tak boleh memberi mudarat, tidak boleh memberi manfaat baik itu rata-rata semua orang gila kuasa sekarang so, kuasa itu boleh memberi manfaat manfaat kuasa itu boleh memberi mudarat itu namo mustagilah kuasa kula natha -ha. itu orang berebut-rebut kuasa mesorat-mesorat baling kursi pasal nak dapat kursi dia baling kursi dulu orang jantan aja mesorat baling kursi sekarang pun betino-betino mesorat baling kursi wanita-wanita amnu -wanita tu kalau masuara, balik kursi. Pemuda amno pun macam itu. Atau muslimin dan muslimnya mereka aktifak eh, muqtaz. Kuasa ada di tangan, boleh buat Apanya? apa juga. Apa juga. Itu bahaya saja. Ya. Ha, tak belajar uzama. Nak jadi wakil rakyat, tak belajar uzama. Nak jadi perdana menteri, tak belajar uzama. Nak jadi menteri besar, tak belajar uzama. Langsung dia pukul. Humbel pada kuasa macam itu, Sebenarnya kuasa hanya ada pada Allah. Sifat kudrat itu tidak ada pada siapa. Siapa? Hanya ada pada zat Allah. Isbat pada zat Allah. Nafi pada zat yang lain. Ah ha, tu motle hindan ya? Mereka tak mau belajar. Ah. Siapa daripada menteri begitu lama tak mau belajar. Mahadi 25 tahun jadi Perdana Menteri. Masuk amno, keluar amno orang Islam juga nak kafe ya, nampak muka tak tahu malu Mahathir tu muka tak tahu malu dia dah ludah nak jilat kali dah keluar UMNO nak masuk kali itu orang tak tahu malu dah ludah pula jilat kali nah. kenapa tengok saya lain macam ada kena-mena dengan Mahathir ke? Nah, bagi tahu saya cakap macam tu Mahathir tu tak tahu malu sudah, sudah bila balik. Jadi, nikmat Allah tak dapat nak gambarkan, tak dapat diperlihatkan. Macam mana sedapnya macam mana lazatnya tak dapat. Yang dalam surga, ha, tapi nak dapat nikmat dalam surga, kena bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi dalam dunia. Ha, macam kita ni mungkin tak dapat, sebab tak cukup tak cukup dapat rumah tak cukup dapat duit tak cukup dapat sehat tak cukup dapat surah pun tak suka surah dah cantik macam ni ada pula banyak dunia ni dulu kata kalau bangunan tu ada orang insyaAllah ramai mana ramai yang duduk sana tu bukan orang jim bapak jim bukan orang tapi bila nak lena kenduri, nak buat arwah dipanggil orang surau pula. Macam doa, dalil, orang surau ni pula laparkan ayam. Yuga ayam seketul satu surau semua datang. Ayam sana besar, ayam sini kecil. Tak mudah nak punya orang surau. Kalau saya ha, baca sendiri, itu bapa engkau yang mati itu, bukan bapa saya. Turang ajar duduk tapi surau tak mau datang surau. ala syari dua hari tak apa tiga empat tahun dah duduk surau, tak mau datang surau. tiba-tiba nak kenduri nak buat arwah tahlil orang surau pula jadi kuli Diupah rupa yang terketul orang oh, imam nombor satu lapar dia lah yang paling dulu bila? lepas isya' lepas maharik tak guna punya pak imam bukan imam sini yang saya cakap ni imam tempat lain faham ha, langsung tengok pak imam pula ha, Ini contoh contoh untuk tapi kadang-kadang betul pula ha, saya tak boleh nak main-main tak mau datang suruh tak mau bod ha, baca sendiri itu bapa engkau bukan bapa saya banyak cakap siapa hang benar ha, ah macam tu kita nak jadikan kuli dia jadi hamba dia dengan dia kita tak mampu beli ayam dan tiada dapat menaapkan dia mensifatkan menaapkan tu mensifatkan. macam mana sedapnya surga tu nikmat surga tu kita tak boleh nak mensifatkan bagian-bagian-bagian ha, katakanlah dari nekmat bila dari itu ya. kalau dapat masuk surga kahwin bila dari itu itu pun nekmat hmm. tak ada yang busuk langsung semua wangi cium mana pun wangi orang rumah kita yang wangi pipi saja lain tempat busuk sebab itu tempat lain kita tak cium cium pipi saja itu pun ada bedak kalau tak ada bedak hmm. apa? haa tapi tidak dari tak semua bau harum dia buka gigi surga terang kalau dia buka gigi dalam mahlighai tempat yang kita tinggal itu mahlighai itu terang benderang. gigi aja <guluh> belum lagi yang lain yang kita tengok kata ke, ke bawah kiri kanan 40 tahun terkunci mulut tak boleh cakap cantiknya gebu tembangnya putihnya lisinnya. 40 tahun dah boleh buka cukup 40 tahun baru buka mulut untuk siapa awak ni untuk abang lah tensang ha? bayangkan punya cantik bidadari itu pun kita tanda juga lah. jadi bidadari tak boleh nak dinaatkan nak disifatkan begian-begian punya cantik ha, macam tulah. Nikmat yang disediakan oleh Allah Kepada orang yang syukur Kepada orang yang memuji Allah ha. Oleh orang-orang yang hendak menaatkan dia Orang yang nak mensifatkan, Nak menggambar gambarkan Nikmat Allah dalam suri Maka ada adalah ialah di dalam tiap-tiap hari berlebih-lebih, nah, makin lebih, bukan makin kurang. Nah, macam tu, dalam surga itu nikmatnya makin lebih, tidak makin kurang. Kita pula tidak semakin tua, semakin muda. Baik tu dalam surga orang tua tak ada, semua orang muda. Dalam lengkungan umur tinjau tahun. Ingat selama-lamanya. Ah, ha, selama-lamanya tak kurang. Maka hai apa daripada bahagia yang amat besar. Dan hai apa daripada kerajaan yang tinggi. Dan hai apa daripada hamba ini yang dibahagiakan akan dia. Yaitu ha. hamba-hamba yang syukur dan memuji. Ha, ya. Dan apa pekerjaan yang digemarakkan dia? Oleh orang yang melihat, orang yang nampak saja. Macam kita ni, buta mata dan buta mata hati. Ya? Orang yang boleh nampak surga, boleh nampak akhirat, maka orang itu melihat. Dan kelakuan yang dipuji, maka kesukaanlah bagi mereka itu dan saya ilik dulu tempat kembali. Mereka suka kepada tempat yang bakal kita kembali. Tak lama lagi, kita akan balik menghadap Allah yang dinamakan mati. Sekian dahulu, penajian buat malam ni Kita sambung bulan depan Sebelum daripada saya baca doa Muslimin dan Muslimat Kenapa kita lemah ni Nak ibadah lemah Nak buat toal lemah Nak buat baik lemah eh? Yang pelik bila buat dosa tak lemah eh? Rupanya eh, Yang lemah itu iman Yang lemah itu iman Bila iman lemah tak boleh berniaga dengan Allah. Kerana iman lemah tak cukup modal. Jadi iman merupakan modal. Untuk berniaga dengan Allah. Supaya kita kuat iman. Bila kuat iman, kuat ibadah. Maka mulai besok petang. Lepas semayang sunat pada dia ma'rib. Lakukan semayang sunat memelihara iman dan awal. Ramai orang tak buat ni. Ya? Orang banyak orang tak buat ni maka sebab itu ramai orang lemah tak usahkan orang jahil, orang alim itu pula lemah tak usahkan orang muda, orang tua pun lemah rupanya mereka tidak sembahyang memelihara iman dan awalim siapa-siapa sembahyang memelihara iman dan awalim selepas daripada sembahyang sunat pada yang maghrib, dengan lepas niat usali solatah hidil iman ma'al awalim Rokat ini bila saya saja aku semayang memeriahkan iman dan awadin dua rakaat kerana Allah taala, maka orang itu membaca selepas daripada fatihah pada rakaat yang pertama dan kedua, kulwalau ahad enam kali, kulamudhirabil falak sekali, kulamudhirabil nas sekali. Selepas salam membaca doa Allahumma sadiki bil iman wa hazwaleya fi hayatit. Memati, wabak dah memati orang itu kuat iman ha, kuat iman kalau ya? er, tidak nanti lemah lah sampai dah tua pun lemah Nah ha, itu kita ni lemah tu yang nak ibadah lebih tak boleh, nak ibadah banyak tak boleh, sebab lemah apa nak buat, saya lemah lagi tak mampu lagi tak boleh lagi hmm, bila nak mampu, bila nak boleh bila nak buang malas ya? ha. saya belajar dengan guru saya umur 12 tahun sampai sekarang saya tak tinggal kalau tak ada mengajar macam ni semayang ni saya kerjakan sebab ha. untuk dapat tuat iman kalau ada mengaji, mengaji wajib semayang sunat ni sunat, maka dulukan yang wajib tinggalkan yang sunat jadi kalau tak mengaji, tak ada kuliah jangan tinggal, terutamanya kalau duduk rumah, jangan tinggal kita di Darul Atik wajib kalau belum semayang ni tak boleh keluar, tak boleh balik melainkan setelah semayang sunat ni, baru boleh balik, baru boleh keluar untuk dapat kuat iman betul? Ya. dulu saya tak berapa percaya tapi bila saya amal, amal, amal, amal alhamdulillah malam-malam saya boleh sembahyang sunat paling kurang 8 rokok paling kurang 10 rokok Dari ceramah ni saya boleh sembahyang sunat lagi kadang sampai 20 kalau tak ceramah saya boleh dapat 40 rokok sebelum tidur dulu tak kuat saya boleh selokah satu hari 1 ribu bagi orang duit ceramah ni ya, yang tuan-tuan bagi 100 tu so, ya saya bagi mana orang besok seribu Untuk anak yatim Orang miskin, Bagi dadah orang gila ha? Mu'alab janda saya bagi seribu Ha macam tu ya Ah ha, nak bagi orang seribu Boleh lah <consid uncovered> Kalau tak kuat-kuat tak boleh Nak bagi orang seribu Bukan orang bagi kita Kalau orang bagi kita memanglah Sedap ya cuba bagi dengan orang seribu Nggak tahu sedap tak sedap. Rupanya saya semalam ni lah. Tuan guru saya datang melawat saya. Dia sudah uzur. Dia pakai kursi roda. Ni darul hati kau orang ya. Subhanallah. Mengalir ayat mati dia. Di atas kursi roda. Dia Subhanallah. Kuat sungguh engkau. Katanya. Ya. Duit habis hari-hari beratur-atur Menjaga orang yang Macam-macam watak Macam-macam cara -macam Saya pun tak mampu Tuan. Itulah yang Tuan Guru ajar saya tu Bayang sunat memelihari iman dan awal Saya aman sampai sekarang Subhanallah Saya cuma ngajar je Tak buat Dia ngaku senimu saya eh, tak buat, saya aja aja. Kamu pula boleh buat, macam mana? Sapa lah? Ha. saya keluar daripada ISA, dia datang, dia menangis. Subhanallah. Kamu boleh masuk ISA, katanya. saya guru pun tak masuk, jadi. Ah, ha. boleh apa? Boleh tahan? Kamu teruskan juga lagi tak takut kena tangkau lagi itulah semayang sunah yang tuan guru ajar saya dulu saya amal sampai sekarang subhanallah ya. betul ya. saya semayang semayang semayang semayang Alhamdulillah, tak ada erti kata lemah ah, saya, saya rasa seronok saya semayang seronok saya sedekah tolong orang seronok saya berdakwah takap yang benar, saya seronok Dulu, keseronokan saya Dapat duit banyak Duit banyak, seronok Duit banyak, bahagia Tapi sekarang kan Ada duit ke, tak ada duit, sama Yang saya seronok Yang saya gembira, yang rasa bahagia Saya dapat ibadah Saya boleh baca Quran, Saya seronok Dan saya boleh Sodokah, tolong orang Hati saya seronok Lepas kesusahan dia jadi tuan-tuan, amal mulai besok petang. Boleh? Boleh tak? Jangan lemah lagi. Nanti lemah, semua lemah. Boleh? InsyaAllah. Kemudian nanti tuan-tuan ambil derma kepada darul atiq Untuk menyelesaikan macam-macam masalah. Dan pokok baru yang tuan-tuan wakaf itu sudah mula tumbuh. Ya, Sudah mula tumbuh. Ya? InsyaAllah. InsyaAllah. Pukul 5 6 tahun boleh menuai hasil dan wakaf tu jadi amal jariah muslimin dan muslimat yang sudah berwakaf satu pokok 50 ribu gitu ya jadi itu saja beli barang yang saya jual tu kamu beli pun beli juga untuk supaya dapat menolong membantu orang yang orang-orang yang patut ditolong yang patut dibantu boleh kalau tuan-tuan dah tak mau tolong siapa nak tolong lagi gitu kongsi-kongsi lah, dia mencaya lagi pun, tuan-tuan, bukan orang susah orang senang berlaku ya. orang perempuan tu, semua kaya-kaya saya gelang besar -besar. Ha, nak gelang besar-besar nak kedekut apa lagi jenis, ya. ha. saya suruh-suruh, saya nampak gelang tu ya. besar-besar, mahal-mahal Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mursalin waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah Tuhan Yang Pemurah, Ya Allah Tuhan Yang Maha Mengetahui, kami mengadukan hal atas saudara kami yang sedang sakit, yaitu Cibu, Cibu tak buat? Cibu? Ya Guntahir, dengan belas ketihammu, dengan rahmat dan keberkatan keberkatan dan keridoanmu, sembuhkan ya Allah sakitnya, segerakan sehat ya Allah. Mudah-mudahan dengan kau kabulkan minta kami pada malam yang berkat ini, Guntahir boleh menyambung ibadah lagi, boleh menyambung tohak lagi. Tidak ada tempat yang lain untuk mengadu. Tidak ada tempat yang lain untuk meminta Tak ada tempat yang lain untuk merayu Hanya entahlah Tuhan Yang pemurah, Yang penyayang Yang maha berkuasa Dan yang maha mengetahui Ya Arhamar Rahimin Kabul Ya Allah Kabul Ya Rahman Kabul Ya Rahim Rabbana atina fi dunia hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina azabana wa fina wa idza maridtu fahuwa wa idza maridtu fahuwa wa idza maridtu fahuwa yasin nirhamatigaia arhamar rahimin ma huwa lil mu'minin ma huwa shifaaun wa lil mu'minin ma huwa shifaaun wa rahmatun lil mu'minin فالله خير حافظا وهو أرحمه الرحيمين ونفاود أمرنا إلى الله إن الله وسير بالإباد وتوقعنا على الله وكفى بالله وكلا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله حسبا في رحمتك يا أرحمه الرحيمين والحمد لله رب أن تقبل الله منكم بنا ومنكم تقبل يا كريم wala faridisha Risalah ni boleh ambil uh, daripada Ismail ni. Saya ada lebih di dua. Alhamdulillah.